Однак в мене тепер з ними особисті рахунки, і я обов'язково поквитаюся. Хоча Варта була досить добре підготовлена, проте я не могла сказати, що ми перемагали. А я не могла нічим допомогти, адже зараз в мене не було тієї підготовки, що раніше. І це дуже сильно мене дратувало, змушуючи ненавидіти легіон ще більше. «Емі, тобі треба тікати. Аларік опинився поруч. «Тобі можуть зашкодити!» «Драгоміри ніколи не тікають з поля битви», – промовила я. «Але ти нам тут не допоможеш», – пояснив він. «Будь ласка, хоч раз зроби так, як прошу я». Він знову кинувся на якогось монстра, що підібрався ближче. Хоча мене захищав магічний купол, та я б не сказала, що тут абсолютно безпечно. Та зараз мене турбувало не це. Ненависть буквально захоплювала мене. В якийсь момент я навіть не помітила, що все навколо почало трястися. А може, це просто я почала втрачати свідомість? Проте на мить все замерло, здивовано дивившись на мене. Я відчула, як сила наповнювала мене. Така знайома, проте я думала, що зараз в мене її просто немає. Однак це не так. Я вже знала, що робити. З диким ревом вона виплеснулася з мене, пронісшись над іншими. В землі почали утворюватися провалля, які затягували монстрів, допомагаючи вампірам. От тільки цього разу це зовсім виснажило мене, і я вкотре втратила свідомість. Глава 19 Після того, як моя сила проявилася, я отямилася лише на наступний день. Тепер моїх батьків не лишилося сумнівів, що це я. А я ж відчувала, як магія розквітала в мені, наповнюючи кожну клітинку силою. Тепер я майже відчувала себе такою, як і раніше. Коли ж я отямилася, то поруч опинився саме Зак, що неабияк здивувало мене. Та хлопець продовжував відводити погляд. Щось мені підказувало, якесь внутрішнє відчуття, що він тут досить довго. Напевно, хвилювався за мене. «Як ти?» – тихо запитав мене він. «Навіть не знаю», – відповіла я. «Дивні відчуття». Важко взагалі усвідомити все, що зі мною зараз відбувається. Не можу сказати, що розумію тебе. Зак продовжував відводити погляд. Я досі не можу з усім розібратися. Частина мене вірить тобі і так сильно хоче обійняти. Але якийсь внутрішній голос повторює, що це не так. Хлопець похитав головою. Я не знаю, що мені зараз робити. Ніби дорослий вампір – один з найкращих випускників Академії Непростих а поводжу себе, як якась маленька дівчинка. Це змусило мене посміхнутися. Я знала, що зараз між нами не буде тих самих проявів почуттів, як раніше. Проте це вже непогано. Я справді хочу повірити. І я допоможу тобі повернутися. м'яко продовжив Зак. Я хотіла щось йому відповісти. Та в цей час в двері постукали, і увійшла мама. Вона була, як завжди, прекрасна, а тепер ще й посміхалася. Як давно я не бачила її такою. Я навіть встигла скучити за цим. Зак лише мовчки вийшов, залишивши нас вдвох, а королева тихо присіла поряд. «Інколи неможливо зрозуміти, що перед тобою смертоносна вампірша». «Емі», – з ніжністю сказала мама, – «я хочу тобі дещо показати, але якщо ти себе ще погано почуваєш, то ми можемо зачекати». «Ні, все добре», – швидко сказала я. Швидко вдягнувши теплу кофту, адже я більше не вампір, я сильно мерзла, ми попрямували кудись довгими коридорами. Я впізнавала їх. Ми прямували до північної вежі. Як правило, нею не користувалися, адже там було джерело сили палацу. Ну і навіщо ми туди йдемо? Я ж бачила це місце не раз. Проте, коли ми увійшли до приміщення, я на мить забула, як дихати. Біля фонтану, в якому й зосереджувалася магія цього місця та захищала палац, стояло своє рідне ліжко, а на ньому лежало моє тіло. Я повільно підійшла та уважно почала все роздивлятися. Так дивно було дивитись на себе. Хоча зараз це точно не я. Значить, мої близькі не полишали надій повернути мене, а тому тіло лежало саме біля джерела сили. Ми сподівалися, що знайдемо спосіб. Прошепотіла мама Та опинилася поруч зі мною Але ти сама повернулася до нас Хоч тільки я не в своєму тілі Відповіла я Знаєш, якщо це єдиний спосіб То нехай так і буде Для мене краще, аби моя донечка була тут В очах мами стояли сльози Я потягнулася та обійняла її Звичайно, вона завжди прийме мене Як і тато Як я й думала, їм просто потрібно було трохи часу навіть уявити не можна, наскільки сильною може бути батьківська любов, адже вона здатна подолати будь-яку магію. Глава 20 Ми всі прекрасно розуміли, що легіон на цьому не зупиниться. Він постійно буде нападати, поки не досягне свого. Або ми їх не знищимо. Та моїх видінь може бути недостатньо. Нам потрібна будь-яка інформація стосовно легіону, тому Зоріна і попросила мене розповісти все, що я знаю. Хоча легіонери до останнього мені не довіряли, а значить я знаю дуже мало, та раптом і це допоможе хоч в чомусь. Тому ми всі зібралися в малому кабінеті, який дуже рідко використовували мої батьки, проте я обожнювала. Колись навіть думала, що після моєї коронації буду засідати саме тут. Думаю, саме тому ми зараз були у цьому кабінеті, адже мені тут було б зручніше. Зак тримався якомога далі від мене, проте уважно спостерігав за всім. Я би не сказала, що він був напружений, напруженні, хоча зараз ми постійно готові до нападу. «Що тобі стало відомо про Легіон?» – врешті запитав Джейкоб після довгого мовчання. Насправді від мене багато всього приховували. Думаю, вони підозрювали, що рано чи пізно я все згадаю, – сказала я. Та все ж я багато читала про них в щоденниках. Я намагалася пригадати кожну деталь. Легіон створили 600 років тому, і це зробив принц однієї з країн, принц Хейвенберду. Та поки що невідомо, хто саме, адже у той час в короля було два сини. Саме тоді сталося перетворення Людмила на вампіра. Але для чого це все було? – запитала Еларія. Думаю, їй було не дуже приємно, що в цьому винен якийсь її давній предок. Ще би, я б на її місці взагалі було нажахана». «А для чого робляться такі речі, влада?» – пояснив Аларік. «Так, цей принц вирішив об'єднати усі світи, як колись і було», – продовжила я. Потім до нього приєдналися і інші, і з часом продовжили справу. Після масштабної війни вони навмисно відійшли у тінь, аби підготуватися. Останнім часом їм вдалося залучити кілька представників королівських родин. І кілька я навіть знаю». «Але ж ми не можемо висунути їм звинувачення», – сказав Джейкоб. «Ми будемо діяти більш обережно», – підтримала його Зоріна. «Що ще відомо? В мене є інформація стосовно їх ієрархії. І ще вони ніколи не приймають свої ряди простих людей, якщо їм це не буде вигідно. Саме тому Каміле та Райан приєдналися до них», – пояснила я. «Вони, скажімо так, колекціонують могутні здіваності». Але лише декілька людей знають, хто зараз є головним в легіоні», – продовжила я. «Вони можуть викликати тільки певних монстрів, і це коштує великих жертв. Тому напади не стаються кожен день. Є певна періодичність, якими вони відкривають портали в інші світи. Адже сам легіон знаходиться на землі. На якийсь час запанувала тиша. Адже це стало дуже важливою інформацією. Спочатку, коли ми вперше приїхали в той особняк, я думала, що це просто одне з приміщень, яке належить Легіону. Однак згодом я зрозуміла, що саме тут і центр всього. На жаль, головного я так і не побачила. Мені не настільки довіряли. «Ти зможеш знову знайти це місце?» – запитала мама. «Навряд чи», – сказала я. «Я не знаю навіть, що то за місце, проте можна спробувати. Але я не можу нічого обіцяти». «Ну, це вже щось», – продовжила вона. Дякую, ти нам справді допомогла. Ти можеш намалювати схему і ієрархії та спробувати якось показати те, що пам'ятаєш з того особняку? Я кивнула. Чудово. У нас є хоча б з чого починати. І це вже було дуже добре, адже я могла бути корисною. Я могла допомогти з вистеженням Легіону. На жаль, я не дізналася більше інформації, та тоді ж я не пам'ятала всієї правди про себе. Але ми все одно поквитаємося з Легіоном. Глава 21 Наступні кілька днів я намагалася пригадати більше інформації про Легіон, хоча мій мозок ніби заблокував частину спогадів. А ще ж мені потрібно дізнатися, як повернутися назад у своє тіло. Проте з кожним днем я розуміла, що це просто неможливо. Доведеться просто звикати до свого нового життя. Навіть Зак почав сприймати мене як Емі. Звичайно, до колишніх стосунків нам ще треба пройти певний шлях, але це вже непогано. Я бачила, як біль поступово зникає з його очей, і все ніби налагоджувалося. Я навіть почала практикувати магію та заново вчитися битись. Було складно, адже до того я тренувалася самого дитинства, і це було чимось звичним. Та тепер я хіба що могла відбивати прості удари, і то лише через свої інстинкти, які нікуди не зникли. Ну що ж, ніхто не обіцяв, що буде легко. Десь в глибині душі я навіть змирилася з тим, що доведеться залишитися в тілі Мираї. Головне, що мої близькі поруч, та все інше просто не має значення. Та все змінилося, коли на Валорію знову напали. Нам вдалося нарешті вирахувати періодичність відкривання порталів. Хоча для цього в нас є мої видіння, та от іншим країнам така інформація знадобилася. Ще залишалося відкритим питання зрадників королівських родинах. Проте на все свій час. Так от, в той день на нас напали, саме на палац. І, звичайно, мені не дозволили битися. Проте я не послухалася, намагаючись допомогти хоча своєю магією, яку мені вдалося краще контролювати. Я не могла просто сидіти та чекати, доки все закінчиться. Це були знову монстри та один з легіону, якого я не впізнала. Однак він мене точно знав, адже хижо посміхнувся, побачивши мене. Хоча я знаходилася не на самому полі бою, він досить швидко дістався до мене. Це побачив Зак, швидко пробираючись через монстрів до нас. Проте було запізно. Я намагалася відбиватися, захищаючи себе. Та в мене не було тих бойових навичок. Тому я досить швидко програла. Однак цей чоловік не став мене вбивати. Він витягнув якийсь дивний кинжал та поранив мені руку. Я ж відчула нестерпний біль. Що було зовсім не схоже на просте поранення, проте, як тільки до нас дістався зак, чоловік ніби зникнув. З ним якось швидко зникали й монстри, ніби вони зробили все, для чого сюди прийшли. Згодом я вже сиділа в лікарняному крилі, і тато особисто оглядав моє поранення. Він був справжнім знавцем на таких речах, але його вираз обличчя давав мені зрозуміти, що все набагато гірше, ніж я уявляла собі. Тато попросив дати йому якийсь час, аби все перевірити, тому нам залишалося лише чекати. Я відчувала якусь певну слабкість та біль в усьому тілі. Значить, отрута зробила свою справу, і в нас не так багато часу. Але згодом тато вже мав висновок, і якесь перечуття давало зрозуміти, що все ще гірше, ніж я думала. «Це отрута з землі», – сказав Джейкоб. Вона настільки древня, що я навіть не можу виділити якісь компоненти, аби нейтралізувати її. Думаю, це ще збереглося з часів друїдів. Я, звичайно, можу спробувати щось або звернутися до цілителів, та це може просто не спрацювати. Легіон дуже добре знав про дію отрути. Ми можемо перетворити її на вампіра, запропонував Зак. боюсь, навіть це не допоможе. Я вже провів певні досліди, отрута стійка до моєї магії. «Можна спробувати об'єднати сили, проте я навіть уявлення не маю з чого починати». Він важко опустився в крісло. «Але ж ми можемо пошукати інформацію?» – сказав Валарік. «Десь обов'язково мають бути хоч якісь згадки». «Ми це обов'язково зробимо», – видихнув батько. «Я не втрачу доньку ще раз. Але от надії на те, що все буде добре і справді мало. Я відчувала, що кожна клітинка мого тіла починає палати». Колись я вже випробувала на собі дію отрути, та цього разу все було інакше. Цього разу я справді можу померти. Зак. Я відчував, що моя голова скоро вибухне від усього, що сталося. Так, я нарешті зміг змиритися та розгледіти душу своєї коханої в цьому тілі. Ми могли б навіть перетворити її на вампіршу. Проте зараз я просто не знав, що робити. Мені терміново потрібно з кимось поговорити, тому я знав, до кого прийти. Джейкоб був у своєму кабінеті, розбираючись черговими паперами. Побачивши мене, чоловік посміхнувся. «Зак, заходь», – сказав він. «Щось сталося?» «Ні, просто хотів поговорити. Але якщо ти зайнятий, то я зайду пізніше», – сказав я. «Та ні, все добре», – похитав головою Джейкоб. «Присідай». З того часу, як ми повернулися з Королівської академії, в нас стали кращі стосунки. Я навіть звертався до них на ти, що для мене було дуже незвично. Та з часом я звик. І коли мені реально було важко, я приходив до Джейкоба, і він давав мені хороші поради. Та зараз я навіть не знав, як почати. Джейкобе, мені страшно. Чесно, я боровся проти жахливих монстрів, стрягав такі проблеми, що й згадувати не хочеться. Я сумно видихнув. Але тепер, як ніколи, боюся втратити Емі. До того ж, я так себе поводив, до останнього не вірив, що це саме вона. Навіть зараз яке сперечуття є. «Повір, в цьому я тебе розумію», – продовжив чоловік. «Сам мало не втратив зоріну в свій час. Але зараз у нас з тобою бажання схожі. Я хочу, аби моя донька була жива, і ми обов'язково щось придумаємо. Я дуже на це сподіваюся». «Мені навіть байдуже, що вона може мене зненавидіти після цього!» Я сумно посміхнувся. «Я хочу, аби вона й була щаслива». «І все саме так і буде», – відповів Джейк. «Ми знайдемо спосіб її врятувати, і у вас теж все буде добре, повір мені». І я справді на це сподівався. «Я зроблю все, аби в Емі життя склалося чудово. Пора вже закінчувати жити в своїх стражданнях і боротися за свою кохану». Глава З того часу, як мене отруїли, мої близькі весь час шукали спосіб позбутися цього, адже моє смертне тіло не здатне довго витримати. В нас було мало часу і потрібно знайти хоч якийсь вихід, а я відчувала, що з кожним днем мені ставало все гірше. Проте старалася не показувати це. Ось я пропустила чергову вечерю, адже не дуже добре себе почувала. До того ж не хочу бачити, наскільки боляче моїй родині. Я сиділа і намагалася читати книгу. Проти в мою кімнату постукали. Відчинивши двері, я побачила Зака, що приніс мені їжу. Так дивно було бачити його тут, адже ми лише почали налагоджувати наші стосунки. «Ти нічого не їла, тому я вирішив принести тобі це», – сказав хлопець. Я відійшла від дверей, аби він міг увійти всередину. «Так, це саме той Зак, якого я колись закохалася». Турботливий та просто найкращий, але цю сторону він вміло приховував від інших, проте зі мною хлопець завжди був собою. Він обережно поставив все на столик, проте з кімнати йти не поспішав, а я й не нагадувала йому. Якийсь час ми просто стояли в тиші, а потім його погляд знайшов мій. На якусь мить я навіть забула, як дихати. Досить швидко зак подолав відстань між нами. Я буквально тремтіла від того, що він був так близько до мене. Хлопець обережно погладив мене по щоці, а тоді притягнув мене ближче та поцілував. Я відчувала, наскільки в цьому простому жесті вічю, кохання та й неймовірної ніжності, моє серце затріпотіло, відчуваючи такі емоції, які в мене були ще під час нашого примирення після розставання в королівській академії, коли зак дізнався, що Крістіна жива. Якби не було цієї отрути, то зараз я була б абсолютно щасливою. Замить хлопець відсторонився від мене, зазирнувши в очі. Ледве мені вдалося знову почати дихати. «Я не можу без тебе», – врешті сказав він. «Я був таким бовдуром, коли відмовлявся повірити тобі. А я ж мав тебе завжди підтримувати. Пробач мені, Емі», – він похитав головою. «Будь ласка, пробач за мою поведінку». «Заку, все добре», – хлопець не випускав мене з обіймів. Я розумію, що тобі було боляче, і ти не хотів розчаровуватися. Але зараз ти тут, поруч зі мною. Це найголовніше. Але я зрозумів це занадто пізно. Зак відвів погляд. Тепер я можу тебе втратити назавжди. І це вже реальність. Я навіть не знала, що йому сказати. Адже сама хвилювалася за це. Зараз усі слова підтримки будуть звучати безглуздо, Тому я просто притиснулася ближче до Зака, міцно його обіймаючи. Це буде замість сотні моїх слів до нього. Ще на початку наших стосунків я зрозуміла, що нам не потрібні слова, аби довести свої почуття одне одному. І зараз я просто хотіла так йому показати, що кохаю цього хлопця і буду з ним до самого кінця. «Ми обов'язково знайдемо спосіб», – сказав Зак. «Якщо треба, я готовий об'їхати всі 35 світів, якщо це допоможе врятувати тебе. Я не можу тебе втратити ще раз». Останні слова він майже прошепотів І не втратиш, так само тихо відповіла я, і я справді вірила в ці слова. Так, в нас чергові проблеми, чергова смертельна ситуація, але ми вибиралися із гіршого. Наприклад, коли в моєму тілі жив дух кая Азимута, тоді нам вдалося мене врятувати, тому вийде й зараз. На всяку отруту є те, що може її знищити, варто лише знайти спосіб. Глава 23 Після цієї розмови з Заком він почав з новими силами шукати спосіб порятунку. Тому майже весь час ми проводили в бібліотеці, аби знайти хоч якісь згадки. Батько вже подумував про те, аби відправитися в інший світ, де будуть більше знати про отрути. Навіть готовий був перенестися на землю та особисто знайти легіон. Але в нас не було на це часу. Я не знаю, скільки ще зможу протриматися, Адже з кожним днем стає лише гірше. Однак в один день нам таки посміхнулася вдача. Ларік знайшов якусь древню книгу, що написана ангельською мовою. І нам неймовірно пощастило, адже Зак був напівангелом, а значить міг розуміти цю мову. Тому хлопець з новими силами поринув у вивчення, адже саме тут може бути хоч щось корисне. «Знайшов!» – раптом викрикнув Зак. Це змусило усіх нас відволіктися та попрямувати до того місця, де сидів хлопець. Він уважно продовжував вивчати книгу, навіть не дивлячись на нас. Для мене ж ця мова була незрозуміла, тому залишалася лише чекати. «Це дуже древня отрута, вона чи не старша за більшість наших світів», – почав хлопець. «Її винайшли друїди, перше населення землі, і лише вони могли її приготувати». «Що дуже дивно, адже в легіону просто не може опинитися ця річ». Зак похитав головою. «Друїдів давно винищили, тому як в них це вийшло? З цим ми будемо розбиратися потім», – пояснив батько. «Зараз нам важливо дізнатися, як отримати протиотруту. Її немає», – відповів хлопець, проте побачивши нас, вирішив швидко продовжити. «Але є один спосіб, однак я не впевнений, що він спрацює». Уявляється, ця книга це переклад якихось древніх манускриптів землі, він вказав на фоліант. І тут описується один ритуал, що дозволяє перенести душу. Зак на мить замовк, а я ледве стрималася, аби не попросити його продовжувати. Часу залишилося не так вже й багато, тому ми маємо терміново використати якийсь спосіб. Але чи вистачить в нас сил на древній ритуал? Тут говориться про те, що потрібна магія повного місяця яку мають розділити кілька людей та поділитися власними силами. А потім це все передати Емі», – пояснив Зак. «Це дуже схоже на те, як ми передаємо енергію під час битви», – пояснив хлопець. «Проте цей ритуал дуже небезпечний і невідомо, скільки точно потрібно людей». «Але тепер у нас є хоча б щось», – сказала Зоріна. «Якщо це врятує мою доньку, то я готова спробувати». На моїх очах виступили сльози. Останнім часом я стала занадто сентиментальною. Буду все списувати на те, що це через смертне тіло. Мене ж виховували воїном, я маю бути сильною. Але зараз просто не можу інакше. Та й мої близькі стараються зробити все, аби врятувати мене. А це дуже важливо для мене. «Що зі мною буде відбуватися?» – запитала я. «Ти відчуєш, як кожна клітинка твого тіла буде руйнуватися». Адже смертне тіло не здатне витримати магію такої сили, пояснив Зак сумним поглядом. Це буде жахливий біль, від якого можна зійти з розуму. Але ти впораєшся, і все буде добре. А Ларік обійняв мене за плечі. Все обов'язково має бути саме так. Це і справді єдиний вихід для мене. Я в будь-якому випадку помру. Тому якщо є шанс потім повернутися, то я ним скористаюся. Але залишилася лише невелика проблемка. «Нам треба зібрати людей», – вирешті сказав тато. Глава 24 Батьки вирішили особисто зайнятися пошуком тих, хто зможе допомогти та поділитися зі мною магією. І це не дивно, що погодилися прибути до королівського двору Валорії усі мої одногрупники. Навіть Меліса та Грегорі на якийсь час залишили Елеон, Хоча в них зараз там і своїх проблем вистачало. Проте поки в них своєрідна тиша, то на один день вони все ж змогли покинути країну. Крістіна, Пауел та декілька моїх знайомих з Королівської академії теж були тут. До того ж, як тільки мій народ почув про те, що королівська родина потребує допомоги, то багато хто захотів щось зробити. І все ж кілька вампірів нам знадобилося, аби поділитися даром та спрямувати енергію повного місяця. З цим нам допоможе Меліса, адже вона може ним керувати. Та все ж я хвилювалася. Чи в нас справді все вийде? Стільки людей прибули до Валорії, аби врятувати моє життя. І це справді дуже важливо для мене. Їх підтримка по-справжньому цінна. Згодом з'явилися навіть друзі Зака з Академії непростих. Стільки людей, і цього якраз має вистачити, аби я змогла позбутися цієї нестерпної отрути та нарешті повернутися в своє тіло аби бути й надалі і гідною роду Драгомір. Але з кожною хвилиною мені ставало лише гірше. Я відчувала, як поступово моє тіло руйнується. Ось через це я ще більше ненавиджу смертність. Дивно, а колись я боялася свого перетворення на вампіра. Та тепер мрію про це більш за все, аби знову бути поруч зі своїми близькими. Це дивно, проте саме через цю ситуацію моя родина остаточно повірила, що це я. І вони старалися зі мною проводити весь час. Зак так взагалі не хотів ні на мить відпускати, адже боявся, що я знову зникну. Проте зараз, коли прибули до палацу інші, усі були зайняті підготовкою. Бо вже сьогодні вночі буде повний місяць, і все станеться. Бачу, ти знайшла тихе місце. Обернувшись, я побачила Мелісу де Лафельд. Не дивлячись на те, що вона подорожувала часом та ніби прожила понад 900 років, та дівчина зовсім не змінилася. Навіть та сама зухвала посмішка нікуди не зникла. Я ж справді присіла на крісло в малому кабінеті, аби привести до ладу всі свої думки. Однак я не проти компанії. Знаєш, хоча ти виглядаєш інакше, та я бачу все ще Дарсану навіть у цьому цілі. Посміхнувшись, Маліса присіла поруч. І ти знову щось вляпалася. Чому я навіть не здивувалася? Питання часу, коли ти знайдеш нові пригоди. Я вже й забула, як сильно скучила за твоїми жартами, відповіла я. Ну так, куди ж мені до вас? Це ви змогли знайти шлях через час та повернутися додому? Так, ми молодці, сказала дівчина. Якийсь час між нами панувала тиша, адже кожен думав про своє. Напевно, Меліса згадувала про всі ті пригоди, що їм вдалося пережити. Я навіть не уявляю, що з ними сталося в усіх тих країнах. Але вони були вдвох, і це головне. «Як це було?» – врешті запитала я. «Як ви впоралися?» «Я навіть досі не можу зрозуміти», – відповіла Меліса. «Ми зустріли стільки чудових людей. Я навіть познайомилася з родичами. Кілька разів мало не втратила Грегорі. До того ж постійно хвилювалася, адже я безсмертна і могла пережити ці роки, а він навряд чи». Дівчина похитала головою. «Знаєш, я якийсь час навіть продовжувала ревнувати його до тебе». «Це ж смішно», – сказала я. «В мене є Зак, а Грегорі кохає тебе». «Я це розумію, але між вами була така історія, яку неможливо так просто залишити в минулому». Дівчина була досить сумною. «Послухай», – я взяла її за руку. «Яка б історія між нами не була, та ви створені одне для одного. Те, що було між нами, давно в минулому». Меліса мені несміливо посміхнулася. «І де тільки поділася та зухвала дівчина?» Я розуміла, що це її справді дуже сильно хвилювало, адже мені легко було поставити себе на її місце. Ну, добре, що ми вияснили хоча б це, і дівчині буде легше жити далі. А я хоча б на мить змогла відволіктися від того, що має статися сьогодні. Глава 25 Ми всі зібралися в приміщенні. Адже саме сьогодні була перша ніч повного місяця, а значить, нарешті ми зможемо повернути мене в своє тіло, і через це я дуже сильно хвилювалася адже не знала, чи все вийде. Тому з самого ранку я була на нервах. Зак це помітив під час вечері, тому, як тільки всі попрямували підготовуватися, він зупинив мене біля виходу з обідньої зали, я навіть не одразу це помітила. Емі, ти в порядку? запитав він, а ти як думаєш? запитала я. Я дуже сильно хвилююся. Раптом сьогодні нічого не вийде, я помру по-справжньому. На моїх очах виступили сльози. Можливо, краще було б спробувати перетворити мене на вампіра. Ти чула, Джейкоба, якщо не ризикнути, то тоді ти справді помреш. А я дуже цього не хочу. Хлопець обережно взяв мене за підборіття. В нас обов'язково все вийде, я в цьому впевнений. Ти довіряєш мені? Я могла лише кивнути. В той же час Зак потягнувся до мене та обережно поцілував. Я так скучила за ним, що мені було мало тих днів, чому ми провели разом. Тому цей поцілунок виніс мене кудись в інший світ, де не було нікого, крім нас. Але хлопець має рацію. В нас обов'язково все вийде, і тоді ми матимемо цілу вічність, аби провести її у двох. І тоді я вже не втрачатиму жодного дня на безглузді сварки та образи. Я би хотіла провести так в обіймах Зака хоча б ще трошки. Проте нам вже був час. Мої батьки та всі наші друзі підготувалися. І тепер вони ділилися зі мною своєю магією, що має наповнити мене. Саме тоді я повернуся в своє тіло. Тому ми попрямували до того приміщення, де все проходитиме. Тут була скляна стеля, що якраз дуже підходила, адже нам потрібен повний місяць. Меліса притягне його магію. Коли ми увійшли всередину, я намагалася не дивитися на своє тіло, що принесли сюди. Варто лише трохи потерпіти, і все нерешті закінчиться». Меліса допомагала іншим розташуватися так, аби їй було зручно передати місячне сяйво. Зустрівшись поглядом, дівчина мені зухвало посміхнулася. «Я вже майже забула про те, що ми ненавиділи одна одну ще на першому курсі, а професор Пауэлл мав рацію». Якраз тут зібралися усі мої однокурсники, адже мені була потрібна їх допомога. І я знала, що зроблю те ж саме і для них. «Готова?» – запитала мене мама, погладивши по голові. «Так», – посміхнулася я. «Будемо тебе чекати». Тато поцілував мене в лоба. «Повертайся скоріше до нас». Я цього разу не втрималася, та сльози потекли з моїх очей. Проте ніхто більше нічого не сказав, адже прийшов час. Меліса закрила очі та зосередилася, піднявши руки вгору. В той же момент в них з'явився промінь білого світла ось вона магія місяця. Коли дівчина відкрила очі, вони яскраво світилися. Час прийшов, промовила дівчина. У той же момент вона спрямувала магію до інших, які прийняли її, додаючи свою власну, а потім уся ця міць спрямувала на мене. Я відчула, як кожну клітинку мого тіла наповнює древня сила, з якою я раніше не зустрічалася, а потім неймовірний біль поглинув мене. Це магія винищує отруту, яка мало мене не вбила. Але є і потойбічний ефект. Вона руйнує моє смертне тіло, звільнюючи душу. Скоро все закінчиться. Я останній раз вдихнула повітря, а потім померла. Зак. Час йде а нічого не змінюється. Тіло мирає, навіть не дихало, а це значить, що дух Емі покинув тіло дівчини. Але вона так і не отямилася. І з кожним днем це більше руйнувало мене. За тиждень всі, кого ми покликали на допомогу, роз'їхалися по домах. Адже вони мають свої справи в країнах. Все ж деякі з них спадкоємці. Тому залишилися тільки Драгоміри, Іларія та я. Однак нічого не змінилося і я відчував, як починаю ненавидіти себе. Можливо, варто було Емі залишитися в своєму ж тілі. Я би особисто перетворив її на вампіра, і все в нас було б добре. З часом всі би звикли до того, що Дарсана виглядає ось так. Проте вже нічого не можна змінити. Залишається тільки чекати. Але на десятий день я просто не витримав та вийшов з палацу, адже мене все тут дратувало. Я розумію, що пройшло небагато часу відносно життя вампіра, однак нічого з собою не можу зробити. Я ненавиджу чекати. Тому я знову опинився в лісі, але все тут ніби тиснуло на мене. І я вирішив зробити те, про що навіть не задумувався раніше. Повернувшись до палацу, я знову спустився в підземелья. Тільки пішов туди, де вже давно ніхто не знаходиться. Ну, майже ніхто. Один з охоронців спокійно пропустив мене. Адже, хоча й неофіційно, та я рахуюся членом королівської родини, та все одно тут затримуватися не варто. Тому я швидко підійшов до однієї з камер. Вона була зачарована, і ніхто звідси не може вирватися. Навіть Деміано Верлук. Він сидів на своєму ліжку, уважно спостерігаючи за мною. В порівнянні з усіма іншими, умови тут були просто чудовими. Все ж Драгоміри сподіваються, що колись їм таки вдасться налагодити все і випустити чоловіка. «Ну і навіщо ти прийшов?» – запитав чоловік. «Я не можу діда провідати?» – запитав я. «Можеш. Ти тут буваєш доволі часто», – посміхнувся він. Але зараз щось змінилося. Ти змінився. Можеш розповісти мені?» «Все одно більше нічим зайнятися у цій камері». «Ти сам винен, що опинився тут», – пояснив я присідаючи на землю. І як тільки ти по-справжньому усвідомиш все, то ми зможемо поговорити про твоє звільнення. «Я ще поки не готовий», відповів він. «Так, можливо, мій син і був на найкращому. І Крістіна дала мені це зрозуміти. Але все ж він був моєю єдиною дитиною». Даміан похитав головою. «Так що з тобою сталося? Скажи, як ти впорався зі смертю бабусі?» Я проігнорував його питання. «Ніяк», – посміхнувся він. «Я досі кохаю її та не можу нормально жити. Ти єдине, що тримає мене на землі. Ти єдиний мій живий родич». Я міг лише видихнути. Так в свій час дід знайшов спосіб жити далі. Однак в мене нічого немає. Я можу існувати заради матері, аби вона не втратила єдину дитину. Проте я не впевнений, що впораюся». Глава 26 Я не знаю, скільки часу пробула в темряві. Останнє, що пам'ятаю, як кожен поділився своєю магією, і я втратила свідомість. Я не відчула абсолютно нічого, ніби стала духом. Щось схоже було, коли на другому курсі ми за допомогою Дар'є намагалися пробратися в кімнату Зака. Як давно це було? Цікаво, я тепер померла по-справжньому? Невже в нас нічого не вийшло? Та ось почало щось ніби тягнути мене назад. Якийсь час нічого не відбувалося. Я просто була і далі в темряві. А потім світло заповнило кожну клітинку моєї свідомості. Коли я відкрила очі, то опинилася в якійсь кімнаті. Не одразу я її впізнала. Саме тут тоді лежало моє тіло. Не одразу я помітила, що бачу все досить чітко, а ще ці запахи. Це було те, до чого я так звикла вампірські особливості. Невже в нас все вийшло? Я різко сіла, і в той же час турботливі руки допомогли мені, адже я мало не впала назад. Такі рідні очі дивилися на мене з турботою, і чи не вперше я бачила в них сльози. Невже Зак справді плаче? Він настільки хвилювався за мене? Ну, звичайно, адже хлопець мене кохає. В цьому я не сумнівалася ні на мить. Я обережно взяла його за руку. Так дивно знову бути в своєму тілі. Я це вже знала і без дзеркала, відчувала. І це змусило мене видихнути. «Емі», – прошепотів він. Проте я почула досить добре. «Так, я тут», – посміхнулася я. Я ж обіцяла повернутися. Хлопець потягнувся та ніжно поцілував мене. Як же я скучила за ним. Здається, за цей час я почала ще сильніше кохати його. Хоча таке просто неможливо. В той час, доки я була у тілі мираї, я задумувалася про те, як могло скластися життя зака, якби він не зустрів мене. Так було б так само багато небезпек адже він воїн, проте його дівчина не приносила б йому стільки проблем все було б простіше. Вибач, сказала я, через мене в тебе постійні проблеми, змушую тебе постійно хвилюватися за мене. Емі, це я маю вибачатися. «Посміхнувся Зак. Я так довго не міг повірити, що це саме ти. Хоча мав би відчути. Я не міг дивитися тобі в очі, бо відчував, що це саме ти. Але я був настільки засліплений болем, що не хотів чути нікого». Він стиснув руки в кулаки. «Я ненавиджу себе за це. Я ніколи не зможу пробачити собі. Послухай, тобі немає за що себе ненавидіти». Я повернула його голову до себе. Аби він подивився на мене. Я бачила, наскільки тобі боляче. І ти зміг впоратися з усім цим. Не впевнена, що в мене би вийшло все. Я легенько посміхнулася. Знаєш, я напевно найгірше, що могло статися з тобою за все життя. Тоді ми просто ідеальна пара, посміхнувся Зак. Він знову поцілував мене, і я потонула в цих відчуттях. Так було приємно нарешті повернутися. В тілі Мереї мені було некомфортно. До того ж, я так звикла до своїх вампірських особливостей. Дивно, раніше я цього не хотіла, а тепер мріяла повернути. Я вже якийсь час відчувала присутність Ларіка, тому змусила себе відсунутись від свого хлопця. Брате, справді стояв у дверях, уважно спостерігаючи за мною. Ви закінчили? усміхнувся він. Тут є ще ті, хто теж радіють твоєму поверненню. Використавши вампірську швидкість, за якою я так скучила, я опинилася біля брата та обійняла його Я навіть відчула, як хлопець розслабився, можливо я справді не заслуговую таких людей біля себе Вони кожного разу вірять в мене більше, ніж я сама «Не зламай мене», – сказав Валарік «Не забувай, ти повернула собі силу» «Не обіцяю цього», – усміялася я «Якби ти тоді не повірив мені, цього всього не було» «Дякую, що ти знову повернув мене додому. Готовий це робити кожного разу». Він з посмішкою легенько вклонився мені. «Завжди до твоїх послуг, сестричко. Але я не єдиний, хто хоче привітати тебе». Замить мене в обіймах вже стиснула Іларія. Вона навіть не стримувалася, і я бачила в її очах сльози. А потім настала черга батьків. Вже вдруге вони знову мене втратили та повернули додому. Навіть не уявляю, які це випробовування та що вони пережили. Батько, який завжди був спокійним, не стримував емоцій. Сльози потекли з моїх очей, коли я міцно обіймала їх. Тепер все буде добре, адже нарешті я по-справжньому вдома. Глава 27 Наше життя поступово прийшло в норму. Я знову була собою, була безсмертною. Народ щиро радів моєму поверненню, і я змогла повернутися до своїх обов'язків. От тільки тепер я почала ще більше цінувати своїх близьких. Ми старалися якомога більше часу проводити разом. І ось якось так пройшов цілий рік. За цей час сталося стільки всього. Нам довелося відбиватися від нападів легіону, допомогти Мелісі та Грегорі, а ще мало не розвернули повноцінну війну проти королівства Лулу. Проте зараз все налагодилося, і наше життя увійшло у звичний ритм. Нам з Заком навіть вдалося з'їздити кілька разів на відпочинок. І найголовніше, Зак нарешті налагодив стосунки з дідом Деміаном. Його випустили з підземелля, проте продовжували за ним приглядати. Однак після кількох нападів легіону він дізнався правду. Я теж спробувала з ним спілкуватися, але на все потрібен час. Цей чоловік нікого не мав окрім онука тому і старався стати кращим заради нього. До того ж, він спілкувався з Крістіною та жив неподалік від неї. Та останнім часом Зак був якимось дивним. Все частіше пропадав разом з Джейкобом, а мама лише загадково посміхалася. «Значить, вони щось від мене приховують. І це точно не щось погане, адже мені би все розповіли». Згодом і Аларік почав частіше пропадати з моїм батьком. І лише Іларія нічого не розуміла. Це справді починало мене дратувати, та мені не лишилося нічого, окрім як чекати. До того ж, наближався мій день народження, і, можливо, вони просто готують для мене якийсь особливий подарунок чи сюрприз. Та в день народження закшвидко мене привітав, сказавши, що подарунок буде ввечері. Ну що ж, нехай так. Цілий день ми з мамою та Іларією готували все до свята. Але все і так було ідеально. Ввечері я вдягнула довгу темно-червону сукню на одне плече з довгим рукавом. Зробивши зачіску та нафарбувавшись, я була готова. Взагалі можна було б скористатися допомогою, проте я любила все робити сама. Тому, видихнувши, я пішла на свято. І наступні кілька годин приймала привітання та подарунки. Тут були і мої друзі, і одногрупники, та просто впливові вампіри Валорії. Але брата, батька та Зака так і не було. «Все буде добре», – намагалася підтримати мене мама. «Не хвилюйся, з ними все в порядку. Треба тільки трохи чекати». І одразу після цих слів я побачила, що усі звернули увагу на частину приміщення, що заходила трохи вище за інше. Саме там сьогодні грали музиканти, і зараз біля них стояв Зак, а батько підійшов до Зоріни та обійняв мене. Краєм я побачила, що і Зак притиснув до себе Іларію. «Що ж відбувається взагалі?» «Всім привіт! Ви мене, напевно знаєте!» – посміхнувся хлопець. За допомогою магії його голос звучав голосніше. «Я ніколи не вмів гарно говорити, та я дівчина, що пробуджує в мені найкращі якості!» Зак уважно дивився на мене. «Емі, ти сенс мого життя. З того часу, як ти з'явилася в моєму житті, я більше не впізнаю себе. Мені хочеться стати для тебе тим самим єдиним та подарувати щасливе життя». Я навіть не помітила, як почала підходити ближче до нього. Я кохаю тебе всім серцем. Мені завжди здавалося, що я просто не здатна відчувати це, проте ти мене переконала у зворотному. Тоді, коли я тебе втратив, на мить хлопець замовк. Я зрозумів, що більше ніколи не хочу надовго віддалятися від тебе. Зак протягнув руку, і я піднялася до нього. Здається, всі в приміщенні завмерли, очікуючи, що буде далі. «Я знаю, що останнім часом ми провели не так багато часу разом, та мені потрібно було виконати все згідно з традиціями Валорії та пройти випробування. На щастя, король Джейкоб та принц Ларік мені в цьому допомогли», – він посміхнувся. «Але останній крок я маю зробити сам». Хлопець присів на одне коліно, відкриваючи якусь коробочку. Там була обручка, яку я дуже добре впізнала. Раніше Крістіна носила її. Ну, звичайно, згідно з традиціями, він робить пропозицію родинною каблучкою. Так ось куди вони пропадали. В Валорії перед одруженням хлопець має пройти випробування, але ці традиції вже майже ніхто не підтримує. Однак Зак хотів зробити все правильно. На моїх очах виступили сльози, а серце затріпу тіло. «Дарсана Амелія Драгомір», – нарешті промовив він, «і я чула, як сильно Зак хвилюється». «Чи згідна ти зробити мене найщасливішим чоловіком в світі? Ти станеш моєю дружиною». На якусь мить всі завмерли, очікуючи моєї відповіді. «А що я могла сказати? Якщо я погоджуся, тоді Зак назавжди стане мій. Тому все було очевидно». «Так», – прошепотіла я, вже не стримуючи сльози. Зак одразу ж вдягнув мені на палець каблучку та бідняв на руки, кружляючи у повітрі. «Ну що ж, отак я і стала другою в нашій групі, хто вийде заміж». Хлопець ніжно поцілував мене, і я відчула його радість, адже вона була і в мені. «Я так тебе кохаю», – сказав він. «І я тебе», – посміхнулася я. Я знала, що він саме той, хто мені потрібен. Знала це з самої першої зустрічі, проте собі не зізнавалася. Та тепер ми разом, і це головне. Глава 28 Вечір пройшов просто незабутню. Усі нас вітали з майбутнім одруженням, а я досі не могла повірити, що це справді відбувається зі мною. Весілля було назначене за два тижні, аби ми встигли усе підготувати. Звичайно, це має бути визначна подія, адже одружується спадкоямися при Валорії. В той же вечір повідомили народу, і я відчувала їх радість. Я ж вирішила повністю довіритися мамі в підготовці, проте мала одну умову. Я хотіла, аби кожен бажаючий валорієць міг прийти на свято, і її це цілком влаштувало. Зранку я вже готувалася до першого дня в статусі нареченої. Як добре, що вампіри не сплять, і в нас є стільки вільного часу. Зак підійшов до мене ближче, цілуючи у шию. Від його дотиків я буквально танула. «Невже ти тепер лише моя?» – запитав він. «Ніби раніше було інакше», – посміхнулася я. «Так, проте тепер офіційно. Я вже не можу дочекатися нашого весілля», – продовжив хлопець. «Знаєш, я раніше завжди говорив, що не хочу одружуватися, адже не бачу в цьому ніякого сенсу. Проте тепер? Тепер мені завжди буде мало часу, проведеного з тобою, і це здається якимось таким правильним». Я ж замість відповіді притягнула його ближче та поцілувала. Я раніше навіть не задумувалася про весілля. Тим паче в час, коли проти нас веде війну Легіон. Та зараз я саме цього і хотіла. Замить Зак відсторонився від мене, і я не зрозуміла чому. Однак моя мати та Іларія влетіли в кімнату, навіть не постукавши. «Мамо, Ліє!» – обурилася я. «А раптом ми тут були зайняті. «У вас ще буде час», – відмахнулася вона. «Моя єдина донечка заміж виходить. Я цього чекала ще з дня твого народження. До того ж, у нас є лише два тижні, і все має бути ідеально. Зоріна повернулася до Зака. А на тебе чекає Джейкоб. У вас теж купа справ. Тому я забираю твою наречену, у вас ще буде час. Мені залишалося лише погодитися, адже я сама довірила мамі все підготувати. Я знаю, як сильно вона мене любила, і хотіла хоч якось надолужити ті 15 років. Але наступні кілька годин перетворилися на суцільний кошмар. Мене змусили обирати квіти, основні кольори, якісь дрібнички. Хоча все одно все робила мама, а Іларія лише їй допомагала. Ну нічого, за два тижні все це закінчиться. Аж ось і прийшла черга весільної сукні. Я їх вже переміряла з десяток, проте жодна мені не подобалася. Так, тут були досить гарні, проте мені ніби вони не підходили. Вже найкращі дизайнери та весільні магазини Валорії не змогли нічого тут зробити. Здається, я так і не знайду ідеальну сукню. Проте мама лише за всім цим спостерігала. «Так, це не підходить», – врешті сказала вона. «Пішли зі мною». Я нічого не розуміла, проте прослідувала за нею. І ж теж просто мовчки йшла. Згодом ми прийшли в їх з батьком кімнату, але вона впевнено прямувала до своєї гардеробної. «Так, а сюди ми навіщо прийшли?» Жінка щось дуже довго шукала, а потім дістала щось дуже велике у футлярі для одягу. Вона обережно відкрила її, і я побачила найпрекраснішу сукню. Вона була з довгим шлейфом, мережевними рукавами, обтягуючи до колін, а потім ставала пишною. Усе було розшите якимись камінчиками, і виглядало неймовірно. «Це ж твоя сукня», – сказала я, згадавши портрети з їх весілля. Так, і думаю, вона ідеально пасуватиме тобі, посміхнулася Зоріна. Я її берегла для такого випадку. Але ж, почала я, це твоя річ. Я буду щаслива, якщо вона тобі підійде, продовжила мама. Це ж так символічно, донька одружується у сукні матері. Але якщо ти не хочеш... Я ж лише міцно обійняла її замість відповіді. Я відчула, що це і справді моя сукня, в якій я хочу одружитися. А те, що вона належала моїй маві, навіть краще. Думаю, це можна навіть зробити родинною традицією. Ну, годі вам. Іларія мало не розплакалася. Краще примірює її. Як я і думала, сукня просто ідеально мені пасувала. Якщо я буду одружуватися саме в ній, то все буде просто чудово. Ну що ж, однією проблемою менше. Однак на цьому підготовка точно не закінчується, адже в нас ще стільки справ». Глава 29 Якось дуже швидко пролетіло два тижні, і вже завтра я виходжу заміж Зазака. До двору почали прибувати гості, і більшість моїх одногрупників вже були тут. Лише Маліса та Грегорі прибудуть на саме весілля, адже в них зараз справ немало в Елеоні. Ще кілька людей також будуть завтра, адже в академіях почалося навчання і відпустять лише на один день заради весілля принцеса Валорії. Все було ідеально. Кожна деталь нашого весілля виглядала саме так, як я і мріяла. Тому, згідно з нашими традиціями, цей час я мала провести одна. І через те, що я вампіра, то я не могла лягти спати, а тому весь час проводила у роздумах. Ні, я не сумнівалася в тому, що хочу одружитися з Заком. Просто, чи буду я хорошою дружиною? Навіть не знаю. Раптом щось піде не так. Але поки ми кохаємо одне одного, то все буде добре. З самого ранку мама та Іларія почали готувати мене до найвідповідальнішого дня в моєму житті. Ще зовсім трохи, і я стану дружиною Зака. До речі, хлопця я не побачу до самої церемонії. Але потім в нас буде ціла вічність разом. Якось так дуже швидко пролетів час, і мама з подругою пішли швидко перевдягатися, аби бути готовими до свята. Я ж залишилася в кімнаті чекати батька, що мав вивести мене до вівтаря. Цим схожі більшість церемоній усіх 35 світів. От тільки одружить нас саме батько. Ніби десь далеко я чула музику. Здається, скоро все почнеться. За цей час до мене зайшла Меліса, що теж була подружкою-нареченою. Вона так і встигла, і це було просто чудово. Хто ж міг подумати, що дівчину, яку я ненавиділа, буду дуже рада бачити? А потім до мене зайшов батько. Він чудово виглядав в костюмі та короні. А ще на шиї висів великий кулон з традиційним гербом драгомірів. Я ж мала тіару. Готова? – запитав він. Напевне, – несміливо відповіла я. Доню, ми завжди будемо поруч з тобою. Так, ти сьогодні станеш дружиною. Проте назавжди залишишся моєю маленькою принцесою. Я люблю тебе. Батько міцно обійняв мене проте потім побачив, що на очі навертаються сльози. Не треба плакати, все ж буде чудово. Весілля – це лише невеличка репетиція сімейного життя. «Я теж тебе люблю, тату», – сказала я. Музика зазвучала голосніше, і батько повів мене до вівтаря. Ми виходили через головні двері палацу, і я вже бачила, що там зібралося дуже багато людей. Стільки простих людей прийшло на наше свято, що мене дуже радувало. Проте я про все забула, коли побачила Зака. Він був гарним в костюмі. Йому пасує, тому треба частіше просити вдягатися його офіційно. Так, в нас тепер буде все чудово. І наша вічність лише починається. Епілог Маю визнати, що статус дружини мені подобається не менше, ніж дівчини. Тепер ми з Заком офіційно були разом, і більше ніщо не могло нас розлучити. Але скільки часу ми б не провели разом, мені завжди буде мало. Здається, навіть вічності не вистачить, аби насолодитися цим часом. Я проводила зі своїм чоловіком кожну вільну хвилину, хоча їх нас було зараз небагато. Я продовжила підготовку до коронації, хоча вона відбудеться ще дуже не скоро. Лише коли мені буде сто років. Батьки нарешті передадуть мені престол. А я й не проти, адже в мене є час більше навчитися та зрозуміти свій народ. Я вірила, що одного разу стану гідною королевою, а Зак – королем. Тепер в цьому не було сумнівів, адже після нашого одруження він мав почати підготовку вже на офіційних правах. Ми були справді щасливі. І хоча в моїх батьків я з'явилася незадовго після одруження, а в Зака така ж ситуація, то от ми з дітьми поки не поспішали. Хотілося кілька століть пожити для себе. Хоча Оракул нам передбачив, що саме так і буде. Ми зможемо насолодитися часом вдвох. От і сьогодні я повернулася після чергового тренування з мамою, а мій чоловік сидів та читав книгу. Останнім часом він цікавився більше королівськими традиціями та особливостями правління різних династій. Ще би, хлопець готувався до того, що одного дня стане королем. Я ж тихо підійшла до нього, проте Зак мене помітив. До справжнього воїна неможливо підібратися. Що читаєш? запитала я, обіймаючи коханого за шию. Про управління Дарсани першої Драгомір. Вона була велика королева і перша вампірша на престолі, посміхнувся хлопець. То тебе назвали не на її честь. Думаю, батькам просто сподобалося це ім'я, посміхнулася я, цілуючи закав шию. А може, ми знайдемо якесь цікавіше заняття, ніж просто читати. «Хіба я можу вам відмовити, моя королева?» Відповів хлопець з легкою посмішкою. Зак притягнув мене в свої обійми та почав цілувати. І в той момент я забула про все на світі, адже зараз я була абсолютно щасливою. Поруч чудова родина, коханий чоловік та вірні друзі. І хіба може бути щось краще? Ні, я впевнена в цьому. Кінець книги Текст читала Катерина Босорканя.